Ketika sahabat tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhari-hari, "Ya Rasulullah, engkau membuat aku khawatir dan takut. Engkau membuat aku khawatir dan takut." "Apa yang terjadi wahai sahabat?" "Ya Rasulullah, seandainya aku wafat, aku dimasukkan surga." Dan kau juga wafat, kau akan dimaksukan surga. Namun kau berada di surga yang tertinggi, sedangkan aku tidak bersama mulai. Dan itu yang merisaukan aku, berhari-hari tidak berjumpa dengan engkau, yang sehingga makanan tidak masuk ke dalam perutku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharga cinta Tauban, menenangkan hati Tauban, ya Tauban. Tahukah kau Entah ma'aman ahbabkan Al-mar'u ma'aman ahbabkan Sesungguhnya engkau ini Duduk bersama dengan orang yang kau cintai Maka berserilah wajah sahabatnya Rasulullah Kau telah menenangkan hajiku Dan bertambah cintaku padamu لا يؤمن احدكم حتى اكون عبا الى والده وولده والناس اجمعين. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum aku lebih dicintai dari manusia dari anaknya dan dari manusia yang lain. Kesempurnaannya Melebihi dari perutnya, melebihi dari dirinya. Ini sabda dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ma'at ahdath. Kau bersama orang yang kau cintai Perihal cinta Ditulis di dalam sejarah Ibn Hisham Rahimahullah Tak kalah putus sehingga Jafar Ali bin Nabi Talib Di dalam pertempuran bedan Badar, Ketika terpisah tubuhnya itu dari rohnya Untuk membela banji Rasulullah Wasallam. Putus tangannya satu persatu. Kanannya putus di tangan-kanannya. tangan -kanannya. kirinya putus. Sehingga tinggal hanya badannya lah. Yang memeluk panji Rasul SAW. Masih mampu bernapas Menahan panji Rasul SAW agar tidak jatuh ke bumi. Sampai badannya terpotong. Jatuh ke bumi. Menempel masih panji Rasul SAW disebar panji itu oleh Abdullah bin Wahab ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah maka ruh daripada Sayyidina Ja'far Ali bin Abi Talib mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah Sejenak saja para uli bin Abi Talib dibekali oleh Allah sebuah kedua sayap di antara kanan dan kirinya. Tangan kanan dan kirinya putus ditebas oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala digantikan oleh sayap-sayap yang -sayap para malaikat dan ruh daripada sejenak saja para uli bin Abi Talib menghadap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin diangkat kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala ini ru' maka ketika itu di Madinah, Rasulullah salallahu alaihi wa ditemani oleh Abu Bakar al-Siddi Ya Rasulullah kau bersalam dengan siapa? Sina Ja'far bin Abi Talib digantikan kedua tangannya dengan dua saya kumalarikan dan dia mengucapkan salam kepadaku dan aku mengucapkan salam kepadanya cintanya para sahabat radhiallahu anhu waradha digantikan itu kedua tangannya dengan sayap-sayap malam dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sungguh Allah telah mensyahidkan Ja'bar Ali bin Abi Talib dalam cinta dan aku menjawab cintanya dengan salam inilah keunggulan keutamaan para sahabatul rasul